Властиво, не розгубив, а обікрали мене. Лишилося у мене тільки два листи ваших, один твій Нінусю, другий твій донечко. Я їх беріг, хоч в артукані мене дуже просили курсі, що не мають цігаркового паперу, дати їм ці листи викорити. Я все ж їм тих листів не дав, бо збирався з ними. А долі вирішила інакше, і вони для мене тепер ще дорожчі. 29 червня 1938 року. Не думай про те, що я постарішав. Пора, моя Люба. «Твороба моя, набряклі ноги, минула, і я знов працюю. Спочивав 10 днів. Працюю на бурарі дерев'янім кориті, що міститься високо, де промивають метал. Працюю вночі, з 9-ї години вечора до 7-ї ранку. Їжу дістаю тепер за четвертою категорією. Вона міняється щодекади. Скільки виробиш, стільки й страви дістанеш. У мене тепер ані копійки, нема на що викупити ларковий хліб. Та де я на це дістану карбованця – не знаю». 30 липня 1938 року. Річка Утінея. Продовжую писати листа 6 серпня. До 2 серпня працював у забою на річці Утіній, а 2 серпня пішов на медкомісію, яка з іншими слабими, хворими та інвалідами відправила мене на Усь Таєжну. Куди мене пішлють – не знаю. Ясно лише, що на приїзд ми не повернемося. І Утінська, і Усь Таєжна комісія знайшли, що у мене міокордит, як наслідок набрякання ніг. В моєму житті теж нічого цікавого і радісного. Я відбуваю кару. Працюю, їм і сплю за дзвоником, і ніколи мені навіть листа написати. Хіба що захворію та дістану звільнення. 20 серпня 1938 року. 12 серпня мене з Устаєжної відрядили на приїзд експедиційний. Напишіть у Київ, щоб усі, склавшися, мені послали 50 карбованців. Бо з квітня цього року у мене в кишені не було ані копійки. Я не можу викупити ларюк і послати телеграму. Чотири останні листи, драйхмарені, загинули. Вони були найжахливіші з усіх, і малювали, як його життя поволі наближалося до кінця. Як догорало воно, мов свічка. Останні з тих листів містив у собі такі рядки. «Я не можу тобі писати. Якщо я не спочину, я падаю на роботі, і тоді мене підвішують». Ноги опухли. У пополі імперії драйхмарі присвячено цей уступ. «Десь за горами край землі – Камчатка. Ось Колема і приїзд Куртукан». О, тут блакитно квітне тільки згадка про те, що є на світі рідний лан. Та згодом пориви приспить навіки, північний, вітром гойданий туман, у де майже всі каліки, я мов когось знайомого оздрів, що клав на тачку камені великі. І я спитав, чи з дальних ти країв? І він, на час важку, урвавши працю, здивований, на мене очі звав. У цьому стовпищі всіляких націй, Лекаю в серці я простір Дніпра, І степ, і млосні пахощі акацій. Ох, хтось єдиним розчерком пера Все загасив. Кололи гострі глиці мій мозок, Душа обросла кора. Та пам'ятаю гомін і грімниці, Якими гнало від гульня коня, Що вулицями рідної столиці Летів пойнятий облаком вогня. Якби побачити мені хоч верби У звичорілому промінні дня, З якою радістю я завтра вмер би? Один лиш вечір, Запашний й страшні всі спогади з душі моєї стерби, в минулому, немов в тумані, спливають кам'яний мішок і грати. Там вірші я, голодний, на стіні вугіллям чорним пробував писати. Минула молодість, немов вісні, і вже не вороних мені не грати. І я спитав: за що марнуєш ніти в пеклі і терпиш біль агоній? Лише за те він відказав мені, що покохав слова, я повнодзвонні, слова п'янкі. Які глухі віки пролежали у глибині бездонній. Я був один із лебодів, які належали до грона П'ятірного, нездолених співців. Одні гіркі. Коли мені служить не хочуть ноги, мене підвішують на мотузках і працювати мушу до знемоги. Тепер я замкнений у клітку птах. Ми бачимо, що і старанна праця стаханівця, і участь у культурній роботі, ілюстрована віршами, яких вимагалося від каторжан-українців, не врятували Дрейхмару. Коли його сильний організм не могла одразу зломити праця, то зломили його голод, ночівлі в холодному наметі при 30 ступнях морозу, та праця, ще важче, яку на нього тоді навалили. Голод навіяв йому галюцинації, що їх він відав у листі з переліком наїдків і напитків, листі, якого я, як єдиного, подав без скорочень, бо це один з найгеніальніших у світовій літературі опис страв, в якому він перевершив великого у цих описах майстра гогля. Питаємося – за що ці висококультурні люди мусили каторжанами закінчити своє життя в нелюдських умовинах? Невже тільки за те, що були вони людьми талановитими, що належали до української нації?